amonagizuk ze ilusorekin, zego egorekin biatzen dut ze Euskaraldi hori? Ba, ilusio handirekin, ikusten ari garelako berriro milaka eta milaka e, Euskaldunek e, autua egin dutela, Euskara Gehiago erabiltzeko autua egin dutela eta behar hori beti da posgarria eta beti da indar emangarria eta bentsatzen dut gainera aurreko bi ediziotan bezala ba, ikusiko dugula Habizi rola aukeratzea Bellarariprest rola aukerzek zenbat bat ate irekitzen dizkion, Euskararen erabilerarita. Jakitea hori milaka herritarren milaka eukaldunek sentituko dutela ba uste dut oso itxaropengarria dela. Azkenin kesteke eh, eraman dute eh, erabilira gibibileera egin duela pixka bat eh, kajikan hasteko euskaraldiak hori eh, eraldatzeko inda jadu edo ez da hori helburuan. Bai, bai, elburua hori da, elburua da zuzen ere, erabilera dinamikak indartzea eta edartzea. Eta erakustea jendeari, Euskera erabil dezakeela uste duena baino jende gehiagorekin eta leku gehiagotan. Hain zuzen ere, e, jende hanitzek e, Euskera ulertzen duelako, hainbatek ere badakielako, baina guk askotan ez dakigu are, aurrekoak badakien ez. Eta zuzenean beti frantzeserara edo gaztelaniara jotzen balin badugu baurra ateak izten dizkiogu euskarari. Euskaraldiak erako dizkigu, ate asko ditugula, ukera asko ditugula eta baliatu behar ditugula. Euskaraldian beraz. Baita zoi ere? Laia, mai, beratzoek zer haubizi du behar preste. Ahobizi. Benekatxe maten dut, gara horretan Euskara, e, Euskara indartzen dugula, eta aukera maten zaila bai Euskara azakitenek, bai ulertzen dutenek, horretarako badala bela herri prest. Baina bat izerea ahobizi, ba Euskara azakitenek beti Euskara zeteko, eta zure buruari erronka bateteko, be beti lehenitza Euskara zeteko. Lasta, motivatuak ziter, bai biziki. Bai. <laughs> Euskara aldi, ah, hey. Euskara akitekin ditu bai, bai. Zuta, eta irehan ilusioz betea ere bai, ze Euskaraldia alere da hilabeteko eta hilabeteko lana da bai, bai guretzat, baina bai egibatzok da entzatere, ze naizta berantean hasi irailetik buru belahi jaziziren lanean Euskaraldia bizi harazten eta dinamika hori pizten ahien egietan. beraz lana da haientzat ere bai eta eta egia da horaino jokuztea bila jasiko dela da da ba, ikriston bai, ekitaldi polita ere baita ama bostegunez e, aukera askoz gehiago bukango ditugu ere Euskara erabiltzeko, beraz hori bikaina da. Beraz egi preas eta obizi, txapa guztiak banatuak dira pepreas, ba, dugu zemakibat, irpake euskal egiaren zate edo ezakikoarendik? Bai, txapak egietara iritsi ziren, beraz hastiuntan egi guztiak haritu dira txapa banaketak egiten, permanentziak, beraz hori ere egi bat zordeak atope, Atope izan dira haste honetan eta, eta eskertzekoa da haien lana. E, zenbaki konjeturik ez dugu, baina egia da hori az, azken hastea denez, Euskaraldia biak hasten denez, e, izen emateen borrakada bat ikusi dugula. Beti pasatzen da, jendea azken momentuan egiten ditu da. Osak. Eta, eta beraz, kopururik ez, baina bai emateak ari dira eta... izen emateak ari dira eta... eta...